Тож і зміг. Щадько довго розводився тоді, про вплив секретарки на директора, мовляв, саме за її підказкою, ягапан приймає рішення про матеріальне та моральне стимулювання працівників. Чи не цей наказ він мав на увазі? Не даремно ж сьогодні в курілці царик та не фьодо вкидали, не дай Боже свині роги. Знаєш, що не вкусить, але не може терпіти дзавкутом. Видно, той наказ таки дошкулив їм, але раз вони натикали на характер Жанни, то мали би помститися її, а не директорів. І як би там не було, це все-таки не шадькова робота. Не вкладається якось в один ряд фальшиві виклики з відвертими відповідями в анкеті та визивним підписом свого прізвища. А от ті два гострозикі друзі Цілком мови, причому наперед змовившись, обговоривши деталі, такі штучки в їхньому стилі, і причинний зв'язок проступає. Отже, варто, мабуть, розробляти саме їх, принаймні, більше про них дізнатися. З такими думками Маринич пішов до виходу. Коли проходив мимо розчинених дверей приймальні, побачив там дарку. Вона сиділа за столом, заглибившись у якусь книжку. Вирішив поговорити з дівчиною. Вона підвела на нього погляд. Сідайте, будь ласка. Ви чекатимете Григорія Антоновича? Він буде у сьомій. Зрештою, ви ж самі це чули. Так знаю. А що ви таке цікаве читаєте? Цікаве? Підручник. Кудись поступатимете цього року? Так. Але ще не вирішила остаточно куди саме. Досі не вирішили? Так уже ж почався прийом документів. ж то й воно, скрушно захитали головою. Уже приймають, а я ще ніяк не зважуся. Я школу закінчила позаторік, подала в медичний і пройшла по конкурсу. Як без стажу та ще дівчині, то й не потикайся. Я пішла сюди заробляти стаж. Тепер уже має два роки. Поступатиму. У медичний? Батьки не полягають, що в медичний. А мені тепер уже більше хочеться у політехнічний. Я навіть пішла б на заочний, щоб у нашому інституті далі працювати. Не кур'єром, звичайно, а крісляркою чи лаборанткою. Слава Нефедов казав, що можна перевестися, як я в інститут поступлю. Це який, Нефедов, збіро товаришу Шатья? Ага, він дуже розумний і добрий. І конструктор, якби ви знали який. Конструкторська робота? Дуже цікава. Проте настільки цікава праця конструктора. Маринич мав досить приблизне уявлення. Але що дівчині подобається не лише конструкторська робота, а й конструктор В'ячеслав Нефодов. Це він міг уже сказати, певно. Так у чому ж справа? Ідіть у політехнічній. Кажу ж вам, батьки вперлися, тільки в медичний і на стаціонар. Про заочний слухати не хочуть. Батько каже, що заочне навчання – все одно, ще заочне харчування – ефект такий самий. А ви що мені порадили б? Вона довірливо дивилась на Мариноча. У таких справах, Дарсіо, радити важко. Кожний фах має свої принади, свої переваги свої труднощі, так що вирішувати ви повинні самі. Він усвідомлював, що на щиру відвертість довірливість дівчини – Відповідає банальними загальниками і відчував певну ніяковість. І я не сумніваюся, що ви зробите правильний вибір. Вона вдячно посміхнулася. Поки що зубю фізику. Її треба здавати і в медичному, і в політехнічному, а не Фьодов, значить, радить йти в політехнічний. Ага, і Модест царик також, ви її знаєте, трохи. «Правда ж, симпатичні хлопці?» «Мені важко сказати. От Жанна Іванівна, як мені видавася, не дуже їх шанує. На обличчя дівчини відразу ніби хмара не йшла. Тож, Жанна Іванівна, на цілому світі тільки про себе, можливо, доброї думки. Всі інші погані, то й такий, той сякий. Краще на себе подивилася б. Ще й Григорію Антоновичу різне наговорює». Тільки Григорій Антонович її наче трохи розкусив.